اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ا نروز د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مبارک سیرت برکره دا او مقصد د رسول الله سره شرع د بیانول نه دا دی چې انسان د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت پدایي او داغه طریقه قبول کړي زګره قانون دی چې کوم چې تشکره بار بار کېږي نو دا خبره باید جوړه کې دننه کېږي د رسول الله د ملګرو صحابه او عادتم دا چې کله بکینه شخص ول ما وین کې نو به بيد رسول الله تشکری کولې چې دیځه کې نو رسول الله دا خبر اوکړه په دې ځای کې پلانې شړې راغله د شي ویلې او دا غزام په دې کیفیت وکړه او دې چې شهیدانو شو دومره زخمین وو دومره دشمن تلفات وو نو بیان ونووي چې الله سره د سیرت او مقصد دغه سیرت نمدقه خبره ده چې انسان در رسول الله جون او پیجنې به خپل کی دې ته خبره راشه درې وه کی نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم بر اسمان لو وختو سیدرت المنتها قری جبرئیل راغه لاړو دغه نه مخک رسول الله بکم کی فج الله بہت لنو بہت لو تاریخ ولا بغډور لیکل کی لیکن اهله را ماغه له اعتبار نه ورکی وجدار دا قران او سنت څخه دلیل ورمنینه په سب ټاریخی واقعه ده البته منځن قربان فرشل او د سورې بقری د ورسنی ایتونه ورکړې شو برکت شو اسمان لا ابراهيم عليه السلام سره ملاقاته شوبه دي مشعل عليه السلام سره تشکر او شوبه بری منځنغه تخفیف راغی در پنجو پوری برد به راغی دنیا له د براق من شو یو قافله د شام طرف نه را روانو و د برق आवाज موري د یوکتی ورک شو رسول الله ولو ورکه چې بلانه کنده کړي یو لکه دو سر او باغه کې او به باغه به با اوس د سر منظر چې کله راغنو د سوچ کې تاسو ابو جل چې بیرته یو وحي قدرت د نازل شوي ابن اخي او را را رشخندی واله د چې نازل شوي دا غدشي د کیفیت او د خبره ټول مخلوق راندویږي کوي واسما ټول مخلوق راندې به دغه تو بښنه وکړل به د رسول الله عليه وسلم دا کار شو انشقاق القمر صدمي دوه ټوټه کېدل مشګین ورته ویل یع رسول الله وته ساهرو جادوګری په دې ځمای کې مونږ سره خبرل نه اعتبار ورکونه موږ منو بر د اسمان کې موږ له معجزه بیان کا وای خا د الله نبی ورته ویل وکړ چې تاسو له وکم بیبی بی او نو دیس په مې له اشاره کړغه دوه ټوټې غریو طرف له لاړو سره بل طرف او بیرته سره یوځای شو نو دی خپل ماوین کې ولې چې دا محمد عمر روي ساحر او جادوګر دی جزمه کڅه کې چې بره اسمان کې مې د اثر کوي زد کرا له قرآن کې الله ای زو او تسکری یې ګر کړی دا او دا یو ځای د مکه ولر نه نو بلکې دا د ټوله نړۍ کې خلکو ولې دا تر دې پوره چې هندستان کې مخالکو ولې دا او به تاریخ دې ورځې نه دوی شروع کې چې د سپګمې نه مخکې پلانونه کار دي شو دا روسه کار به دې شو شو داس په دې او د تلګي یو خدای نبی کریم علیه الصلوات معجزه ده او سه سره موزه ثابته کړه چې وخت او خاتکه بریګه شد 14 غلې دي جداوالې زمته خبره معلومه شوه چې قیمت برا زی چې د لوی مخلوقات مخلوق لري مخلوقات د زمنګ الله د ټوټي کې نو ای انسانانو د اسمانونو د ټوټي کې یو غینه برسې به بل دنیا شروع شي شي قیامت هم به پیشي کېږي د الله وړاندې کلره پرشد پسمن سره حسابي کې کشر دا کامیاب شو جنت دی او ناکام شي به جهنم دا ثابته شو قرآن کې رب العالمین د قیامت د اسبات لپاره ډېر د لېږر کوي کله په اول پیدا شمنه حواله ورګي چې اخن کو اول می پیدا کړي ووسه پیدا کوم کله رب العالمین پر مخلوقات باندې حواله ورګي چې داس و اسمنو نظم په اختیار کې دی او د غرونه رغونه نو اے انسان با دا نو ساسو د کمزوري بدن مزمه په اختیار کې نه وي ولی بني ضروري الله مونږ ټول څه په اختیار کوي او کله وو چې ذمہ دار دانو کوي د پاسه په بارانوش د دقیق دانینه د تیغونو شکر او بایسي داسمنه الله په دې کې د طاقت دې په دې کې د اختیار دی نو ورځ باندې الله مونږ مرودري کله وو دې ارشي جوړا ده قل الله ارحم لا يشارعوش ود الله عدل لو ده بوخاني قومون ش الله بربرغ شغدي روچت خلگو جپاغی تاقتن و بدی خل بدی من رسول الله صلی الله علیه و سلامه یو کافر اور دفقان رغب الاشدیم بناما ورتوی او ور از اسما سرهګه و النساء فلاوانی په دې اندازې باندې واچ کله بده وکړه سرمن اهلیلم فرمای ویسترې شو تازه او پدی باندې مدد اخلو کې کې خودي او نور په لاوانم برالل دغه سرمن به شکل کښ کړه انو د خولان سرمن په پاتې شو نور به وښلې دا دمر قوی جناب نبی کریم صلی الله و سلم چې میدان لکړه غیشه معمولې غوډي لاسه شو ورو سيم د so, so الله نبی به ورغاله و تور دا بیر رسم له و دا دریم کرد تم چې رسم له واغزت کرا غجز خو هیڅ رسم له ولا نه مده تاسو ما رسم زستا بالکل عقیده نه ایمان در باندې راولم محمد صلی الله وسلم کی الله د صلیخ ځوانو نور اچوله مفسرینږي کې چې هغه ځوانان د جنت ته چي د صلی ځوانانو طاقت لري نو څلور زره د دنیا ځوانانو زور رسول الله علیه وره کړه څه یو تر د دنیا څلور زره پهلوانان او پبل ترانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زان لا چکل دادوار سر پٹا کر من ریشس من رپیو چتے دو داست کرا گئی او وی ایمان لرم نہ یوبل پالوان ور ترغی یزید ابن رکانہ رجل اللہ تعالی ایمان رانو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے او مال پشی گراش قسم بخسم خلق خدا عرب دله نبی شو ورغه سیم لهو بے ورغه بے سیم لهو درېم غره دین چې سیم لهو ان یې ایمان پیروړې دا پلال داتا کې کوم طاقت ددا شرط به عام انسانانو کې نشته تی یو کوي سره یو پتا کې یو مانوي تر بل عالمه نه خوده لشي دنه مو تی ایمان اور باندې په محمد صلی الله وسلم باندې د دین اور سه به پنځلس نبی کریم علیه الصلاه دعوت ورکي طریقه دعوتن درسول الله دعوه علیه السلام و السلام چید دمینا او دیلوی لی بازارونی که بگر جدو دی خلقو لبیدا قبر اولا جا ایوها الناس اے خلقو قولوا لا الہ الا الله دا خبر اوکی چی نشتر حق <تصفيق> دار دا بندگی سواد رب العالمنا ایسا رب العالمنا تازو جنت نور داخلی ابن کسیر حالات راوڑی تاریخ پر وعدت او دا راه خپل <سؤال> عادت همدغه چې دوی په حج د موسم نه درې مې شوړان درته الحرام کې دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لري وخت نه ګټو چې تولا د لا توحید به خلکو له تشریک او زيب زيب باندې بغیر چې دوه جماعت تبورتلوین فرادی تبورتلو خميل تبورتلون دا لا دی خلکو تشریک واضح کو لیکن طریقه دعوت داوه اسلام به خلکو له پیش اسلام دعوت اقوا قرګه سره وړاندې کولې یي سره په خپل پيشتام نه ولپی اي په تاوري مثال یو يهودي ري يا نصراني او زمونږ اوس اوس نه دا طلبوږي چې اي خلګو تاسو مونږ اسلامه دعوت او د اسلام دین خوایې مونږ له پيش کې څه خو بای پدې دین کړه اصله مونږ اوس په مجلس کې نه ستاندې کم انسانان چې اسلام دین خوایې پیش پيش شیخ بدي لك لك لك الاسلام ابن تیمره مولا پدې باندې د اسلام دین او دغه خوب بیانې نبی کریم علیه الصلاة والسلام در ټولو نوړان دی اول د اسلام دن خلکو لپاره پیش شه خلکو په اسلام کې دغه خوب دی او په دې دا ګټه ده په دې کې دا ګټه ده په دې کې دا په دې کې دا د دین ورثه ملګری ځنه طرف کوله و او به ویل الله رجل اي پتاوسو کې د شه سره نشته چې ما وې خپل قوم له قوم له انته دعوت بیان د رسول الله دعوت د قران ایڅو پتاسو کې نيشي چې ما بوځي زان سره زه د خلکو منه کړم د قرآن نه که تاسو کې اوسړې او ما د خلکو مله بوځم هغه له قران بیان کوم ډیره پدې پدې قوم له مور شي ګوډه خلکو له مور شي ګوډه ملګر ولم او دا یې خل نشي د قران په دعوت کې دا پدې شته د دایي دعوت هم د قران چې دا سړې او اولې د خلکو له تشریک او رسول الله به دا دعوت خلکو کولو درېم طریقې داوه چې مخه مخه ورته ویلې ایو نه ناس قول لا اله الا الله اے خپل کو تو سلا الا الله او رب العالمین وایسته اوسه کامل فلہ باقس عنت ویلی شي چې دی غیب شي بډا تم نه یو اگس حتى ویلی شي چې دی غیب شهور سبه مرز خوشالي شي دی غیب شهور سبه خفقان نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د عمل کې اوس خبره مونږ تا سره معلوم شوي یو تی دا خبر معلومه شو چې د کافر بازار ل سړی ورتل شي دا به زنده خبر ده چې د کافرانو په ملکي سړې باندې د مزدوري باندې پاتې کېدې شو کنه لکه لندن دی او فلان دی او پلان دی داخلو غورځي اهله المدې 12 کتابونه لیکل خاص کړل د بار کتابخانه کې زنده وایلي د مسلمان پاتې کېدل د غیر مسلم ممالکو کې د پار د مزدوري د ټولو مزایمو فتوادار چې سړې به کوشش مګي چې البته پاتې نشي ځکه اثر لري لی. لیکن نه دعوت چې سړې اور کې وږي لورشي قران اور تبعیان کی سنت پیغمبر باندې کی بے ودی کیسه معناات هیڅکې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورغلې نه کله چې دی اسلام دین به او دا اسلام دین غلبر علا صحابه او محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوقتنا او ورته ویبل یا رسول اللہ مونږ ته کافرانو بازارون لپاره دا دا نه د دعوت ورتل شو غن شو د نبی کریم علیه السلام جلل جنہیز ګران دشا قران موږ خبره وکړه د څه سوال به د غیدو وجه انسان به مشکل دویم ته دا خبره معلومه شوہ چې دعوت مهم دی او اثرناک دعوت دی او د اثر چې کی هغه قرآن قرآن کې رب العالمین ارث تشریک لري ابن کثیر فرمایي چې هیڅ شی نشته مگر دا په قرآن او سنت کې موجود دی لکه څنګه چې دا زونه خراب شي وي دا اسمن حافظي خراب شي وي به له خبره چې مونږه قرآن نه استنباط نشو کولای حضرت ابن عباس وہلی ابن مسعوده وی کز ما ده سپلیچر ده سرمن وش لیگی یو تصماح وی زب ده دی استنبادم ده قرآن نکون دومر ماهیرونو بده قرآن بانه او کمالم داره انسان بده قرآن کی محارت اصیل کی بی بی دویلی وی چه بدی کتاب که رب بالعالمین سمر محارت مال راکڑی دی ایچی علم ورکڑی نره لیکن کبل پر جو یو بل سڑی موجود شي او آغاز ماه بده قرآن بانه خب ویشی او زمات سروي ممکني شي داغه خاله ور شي زه به داغه خاله ور زه مو داغه نه وایلم دا خبر معلومه شولا چې مرګري پیدا کول دا ډيره مهمه خبره ده د دې وجه نه دای شي کله په وجه کې داو شروع کی درجه بندي و د مخ نه دا خپل داوت دا ټوله مثلا وړاندې کومه کیده چې څخره غوسره موافق نه ای سه داوت شل شي داوت کې او پیژنه شل کی دې داوت عملګري شوګي د دې دری په ترقی باندې چې خوشحاليږي هغه څوږي او په ترقی باندې چې خپګيږي هغه څوږي نبی کریم علیه الصلوات والسلام ځنه ملګری برابر اول د پیدا بلته دا خبره معلومه شوهه چې انسان د دعوت لپاره ملګری لګلې شي بار ملکون لا چې قرآن او ترڅ و به ورته دا د علاقه تشریح کوي معازم نجبت نبی کریم علیه الصلوات والسلام ملګریو یې مل ته تشکیل کړي ځوان صحابي دي ورته بار ملک لا شي دعوت کې به څه کوي الله وے کدا خبر په قران کې موجود نشي په سنت رسولي رسول الله په سنت باندې که کبدې کې موجود نشي په سوچ کو مثلا ابن عمر مدنی له اول یې خالد رسول الله دې تشکیل کئ سیف الله ابو مسع اشعری دې تشکیل یې په طرف باندې دا خبره ته معلومه شوا چې انسان با ملګریم تیاری په قران به په او به به بل ملګر دعوت پر لريږي تر څو په دا دعوت ورور شي به دې دا خبره معلوميږي چې داخلو دا دا کولی در رسول الله دعوت منونه نبی کریم علی السلام خو نبی کریم علی السلام ہو. لیکن احلیلم فرمای چې د خلکو دعوت نه منو داغه درې وجه نه یو دا, دا چې قرآن او سنت دعوت منل د څه سره خبرم نه دا چې وسړې د لبې کوې او دا خپل شنوور ته پراخ کړي کله چې انسان قرآن و سنت بانے او سنت د لبې کوی شنوور ته پراخ کړي په د باندې بڑے تکالیف مخالب بلار به مخالف جوړيږي عمر به مخالف جوړيږي اورونه به جوړيږي والاقي ورخه دا چې کوي ایمان په سړې کې دا دعوت خپل ور کار ده دا مجاهده غواړي دم د دیوژن چې دنه به کریم الرسالت والسلام د دعوت په خوا کې د بلچا دعوت شروع دا ابو جهل له ابو لہب دی زه به زما نه باغی با دعوت کو چې یو خلکو یو مکه کې پیدا شوره محمد صحابي دی د خپل بلارونی کې د دینه دی دا له بل بل ولید دماغ خراب دی ګورې دا هیڅ شرته مکوایې ستر دعوت په مقابل کې چې د بلچا دعوت وی دا ډېر کم خلک کیږي بصیرت والے هغه دعوت قبول اکثر خلک ار احا به سروانی چې دورega د ب ګورو چې دا کړ ډاله چې او کا داړه له چې تر هره په دې طرف کې ډېر ملګری دي او دا ډېر قوي خلک جو پلان دي او جذباتي دي ال تا ور تک پکاره دي نه بصیرت ولا انسان عقل من انسان هغه په خبره باندې سوچو کی ویوري چې لك تک سره کومه قران او سنت بیانې او رسول الله پرمړي چې ترکتو فیکم امرینې ما پتاو چې تاسو یو نه پرهغوري دی قران او سنتات کپ دې باندې چرته پنځو منګوري ولا غوړ هدايت ولا غنه تاسو غوړ غومړای دغه غومړ قران بیانې او سنت پیغمبر بیانې دا بل خو ته تعویل ماوي ذکر کوي درېم مسله به کی داوه چې دغه قوم قريش هغه دا دعوت نمنو تر رسوله داوه تر نو دی خل کو ویل چې لکه دا قريش نه ونې زمون کو سربانس منو لا کلہ بدايه اتحاد خپل ما بین کې و کې چتا سره محمد مقابله ما کوئی فری دی د دینوري نړی مخاله فری دی رسول الله مرتدی ویلی و چتا سره اس ما مخالفت ما کوي اکثر وخت کې د مسلمان په مقابل کې خپل ودري نبی کریم علی السلام د خپل قوم له تاسو مقابله کوي دا کوم خلج اس پر راغري دماله را خوشی د دنیا مسلمانانو مجاهدینو دا خبره د خلکو لکه ای چ په یو دا کوم خلک یې غنړیوال بدماشن دی واغو د اسلام په سر اخی سیغره میدان لګی چې دغه سر مون خبر یو هغه بینه مخه مخیږي هیڅ خپل مخه له قدرت یې دا بیسل ډیر غران تمام شي ندی یو ویلې چې له کله محمد فرید دا خپل دعوت د جاری چر و ساتي که چیرته کامیاب شو خو ابتکار منل دی الکه بده ټوله نړۍ باندې چې حکومت راغی ان شاء محمد دا څو دی د زمونږ سره تبه او کما ته یو خلک موږ خوښاله مده محمد بچا بن قتل کوي وشه عليه السلام ندلته دي خلکو دا سوچ کو چې نبی کریم عليه الصلاه والسلام قوم داود نمنين او موږ ولي ومنو الله ربنا زدك القران کې ویلي ير ورکه عشيرتك الاقرمين صادقพลوان ولا ولي ددريو جنا یو وجد دا چې د عرب مشران کله خبره اومني به د دنیا نور خلک خابه خامني دین د نبی کریم صلی علیه و سلم د قوم ک دا خبرونه مله نو خلق په استدلال کې دا خبره زیګر کړي اے پیغمبره ستاسو د قوم نه منو تاسو کومه دا خبره مله او درم ده چې د دین د اسلام د خپل او پردي د ټول لور یو رقم تری په یو طریقه باندې دی ته دین نبی کریم علیه و سلم قبیله دعوتو شروع کړه قبله ده باندې قلب پاره کې باندې عبد الله اگر علل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور تو قران بیان کی اور تو وی لقد احسن یا حسنا اللہ رب الاسسا سو دا پلار پ دینم کی ډیر خواله کړي دی عبد الله نوم ورته خودلې لري نو تاسو دا پلار د انم الله احسان کړي زما خبره اومه حدیث کې رسول الله فرمای بهترین نمونه په نومونه کې عبد الله عبدالرحمن دا خل نوونه دی ایس هغه مخالفتو کې چې دا خو مونږ نه ملو دوي مکه اغوی له ور دعوت ور کی د سخت مقابله رسول الله وکړه بد الفاظ باندې پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رخصت کې غیرت کې مصالحمت الکذب باندې کې پیدا شو د ابو بکر صلی الله علیه و حلقه جبې مرتشفه هغه هم دارال دریم یو قبيله لاله بني عامر بن صحصعه د دریم خاندانو نبی کریم علیه و سلم دعوت ور کی هغه کې او سړې پیدا شو بحیرا فنام رسول الله علیه وسلم چې ځی مان څنګه دې نه د فارا دا دایات صدې چې کله سړې دربر عالمین درځاره فارا ایمان را نوړي دغه په ایمان باندې الله چرته پېدم نه مراتب کوي د دې جو باندې مثال من کو تاسو دا ابو طالب د پیغمبر علی صلوات و اکرامو کې نو ول الله کافر د دنیا نه بوتلو مناسب خدا او چې الله ربه عزت له ایمان نصیب کړي وي و چې داوا چې هغه د قومیت د مو جن رسول الله ته ایدو کوي د شي الله درځاره فارا نو کړي نبو حیرت نه مبني وسړې وي زبستا ایمان اومنم وتاباره به با ایمان راولم خاص یو سوال کوم نبی کریم سرهود والسلام ورته وویل وایي زه وي کچیرتا بل فرج او تقدير په دې ټول عرب باندې استه حکومت راغي او دوی خلق له ویری و دا محمد دومره قیمتي شړې د کډا ما پلاس کې واخصون د ټول عربان قرباني وخرب یعنی دوی په تابیداری که ما چرتا دا واخص په دې ټولو دنیا باندې ما حکومت او حکمراني راش نه به وزارتونه او ریاستونه ذاته چاله ورکای وسه اکثره خلکو سره دا سوچي کله جنگ پکاره نه دی او jihad پکاره نه دی که دا وکړي شي سبب منګه پکې مړوي یا زخمونه منګه پکې ولایت راکړي یا بهرام نکړي کومه له سوالي پکې راکړي یا بهرام نکړي څه کو چې به دې کې جنگيګو د دې غم مکه واکه چې الله رب عزت پخپل درکړي ابو بکر صلی الله و مقتلنا رب العالمین ورکړه عمر چې مقتلنا و رب العالمین ورکړه عثمان ابن عفان مقتلنا و الله رب عزت ورکړه حبیب نبی طالب مقتلنا و الله رب عزت ورکړه ندی بحیرا ورته ویلي وک چرته مونږه سته پته یی کیوځيږي کو بیا بثو وزارتونه مونږ لراکیو کبیرا نکی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دی روخي هر دی د ټول روخي هر نو عقل مندو عقل من انسان او چت انسان دی و الله رب العزت بدا ملکنا دا حکومتونه چې کمزې کې او غوړې عمق خلکو لور کوي زدا واده مادي چې سره نشم کاوله دا رب العالمین فقره چوک وزیر جوړي او څوک غدا دا رب العالمین فقره څوک واري جوړي څوک غیر واري څوک امیر جوړي څوک غیر امیر دغه مسلس مانشته اختیار مانشته به حیرا ورته ویلې وی تعجب استفت ایت چې دخپل شنو نه دا با شو به یې سن او زرتونه بل چالو ورکه دي چې مونږ لا لا خپل <سؤال> على اخیلا چې خپل <سؤال> على اخیلا سره مخامخ شو غړې روکیار سره عربې روکیار ځکه خو زمونږ محمد صلی الله علیه و رب العالمین په عربکره اوش دی بډاله ویلې ته خبر نه وي نا وېد شو سره محمد نه ميدو نو ځوانو ورته دا ویلې تاسو چې ویلې مونږ رات مرغم دلہ سوور کيه محمد صلی الله علیه و دی کتاب جو چرته دانه بکریم علی السلام من له وی نو بعد دغنه والله را برجتا اوسره په دې ټوله دنیا کې حکمرانی او مشر دې راکړي وي خدا خبر هم اسی کړي دا د دین ورسې او بسري ایمان راو سوید ابنی سامیت پنامه باندې چې د مدینه منوري وشې دونکو خلق ورته ال کامل ویلې کامل په دې مناسبت حاکم دا شاعر دا دی جرګمار دا دی دا دلقمنه حکیم شي د دو قسمه حکمت دی یو قسم حکمت هغه چې د توحید سره ده او بل قسم حکمت هغه چې د تعلق دنیا د بیرغبته سره ده د جناب نبی کریم علیه الصلوات والسلام خو راغی سوید بر ثابت نبی کریم علیه الصلوات والسلام لوی ویل په پیغمبر وی او وی مال ماستر ډیره خبره دی وس رسول الله ورته خپلوايا د دنیا ډیره خبره ورته نبی کریم علیه السلام کې ناشنه عادت دا چې هغه دشمن خبره اوري دا هغه ورته کې دا زمور باندې پوهه کې د نورو سره به بوي گذار وکړي به ورته چې په بل حکمت تعالی نه بیانون د توحید دعوته ورکړي د دې وجه د مخالفینو کې کی دا کاری هغه آیات او هغه حدیث راوړاندې کې چې د پخې خیر خو چې کله د نور باندې تاوانی به دا قران او حدیث نه مړي دا خبره کې چې د ابتدای اسلام کې لري کله د اسما نوکهله چور د توحید پېښ کې قران یې پېښ ایمان راو چې ایمان راو نو واپس شو د نبی کریم علیه السلام نه تقریبا د عیسی علیه السلام نه شپږ سونن اس کال ورسره د پاغاله کې به وفاشو شي الله رب زده ایمان سره رخصت کی یاس ابن معاصمن امام بن فل سره واجب نبی کریم علیه السلام ایمان راو هغه به دي طریقه چې په مدینه منوره کې د اتوقه او اوسان دا خزرج و الاشوه دا دیر قوی و او سین در کمزوری و نو سین در کمزوری و او سین در و الاخلق راولا دی مکیلا چه دی خلقو سر وادی و لوزن منگو کمکتی و الو خزرجان و ربانی اوه اوه پیغمبر علی السلام دا چاوه ویلی و خبر نیو وینا وی دبار مرنس زوانان راغلي دي. نبی کریم علی السلام دیر اوچت دائی و دا دعوات سخلی واله چه کمزای که با خبر جو چه التشوار له وسنگ راغلی و دغه چاند دي عربه من حکومت اخره د خازيش په مقابل د توحید دعوته ورکه ورته ویل لا اله الا الله انس ابن معاص راغدا خبر وکړه مقام کې یاس ابن معاص دې ملګرو له ویل چاله دي محمد ابي دریو کې عليه الصلاه والسلام او دا خو دې راکه خبره کوي وی انس ابن معاص منا رافي پرمoverline او شړیو ابن معاص چ مونږ راغلي درس پښې او ته دا خبرې څه کوي alternator qadriz محمد ke mung da arab ro komak akhlo ta mung la we Muhammad raghle da Muhammad khabari wamana lekin da khalak rukhsat shwala vekalashi Iyas ibn Maaz wafat kidu la ilaha illa lladhin huwa ta Allahu akbar la ilaha illa Allah da kalimatu Allah ذکر هر دا مسلو و طلب رب العالمین فندی طریقه بنی وفات کو یو بل سری ایمان راو ابو ذر خفاری اغل چدا خبرو کړه ته خبر نه وینا به پته مکه کې اوسنه پیدا شو د نبوت دا وای کی کړه دا په مکه کې هر کس مخاله شو د شعری داوی کړي چې مون شاعرانو مون کاهنانو مون پلانیر یو مون پلانین خو دا نبوت داوا اچانه وکړي الله رب الشتاء دا محمد صلی الله علیه وسلم زکی شیدید אבי او احمد پر خلکو کیلاش او ابو ذر زلہو اقسررے چې د جهالت په وخت کې دمو واحد یو ناشنا صحابي دی زاهد سره اوسار به چې وشو ګرمي لینا ساتو ګرمي نه بچو شهو به بیګار نه ساتو اخر د ملکونو چې دمو شوه پیغمبر رسالتو سلام د ابو ذر سره بار کی فرمایي وې د اسمان لاندې د زمکه پسر باندې بهترین انسان چې ریشتو نیوی اقا د بل چوک پیغمبر چې تاسو ته توصیف کوي دا یخلي به وڅڅړی نو اونیس په هغه باندې د غرور د غیر اوله غتلار شه او د دماغ کې یو شریف دا شویره محمد علیه الصلاۃ والسلام <سؤال> داغه حالات ما نه راولا اونې چې کل راغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وشو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت کوي چې کل اصول لره غي بزر له څنګه سره و وینا بالمعروف و الشر یامر بالخير وي محمد صلى الله عليه وسلم د سړیو چې خلکو له به خير بیان او او خلک به شر نه مرکول وي په دې باندې نشوا چې زب بس خپل او روان نشو وي خپل هم سیر او اقصا جامیر او اقصا ته شدونکي کجوري مجوري وغيره روا چې روان, روان شو دا حق د تلپسی به سفر کیدا څه څه خبره شیلاند خپل خیرات دي بعضي خلک د قران او سنت دشي مأمورونه شي ګړي سنت دې ديني خبره لکه د یوه مکه یاسین بن معاصک له ایمان راو او انس بن نافع ور ما نديرو کې چې مونږ سره اقلی او تم له قران قرآن پیش کئ خلک ډېر د شاقیدلري چې لکه د قران او سنت سره د دیندار خلکو کار دي د مل ترقي کار دوه دا په کار دوه او دا, دا, دا, دا ودا ودا. او اساسي شی قرآن او سنت دي دا شنه دي عمل کوي سړې څو د دغه ترقي کې بچو کی ابو ذر خبره واشه کله مسجد دا مسافو مل مو علي بن ابي طالبہ وقتو. وقتو لكن دا تاروبند شیکول چې علاقه چا راغلی او هغه مرتن الله علیه وسلم سره کار دی کله کله په دې ملک حالات راشي چې مسلمان دی او عالم دی او مجاهد نومته نشه خپل کواله قصور چې علاقه د پلاني چې پر اسما کار دی او هغه د خلکو مطلوب دی ټکه تا الله علیه سبحانه دیش په بوت نو زاد سره ملک عربو رضيه طوال او دا الحمدلله سمو شو په دې ملک مده دپوس ته ونه کې چې لکه څنګه راغلې ول راغلې رسول الله فرمایي من کان يؤمن بالله والیوم الاخر کم سړی چې پاللو په قیامت باندې ایمان لري هغه دې بالما اکرام وکړي نبی کریم علی السلام فرمایي چې کم سړی د ملما اکرام نه کې ځای حق پس لازم نه دا سړی چې مرشه قبر کې کې خدای شالله تعالی د قبر عذاب ور کوي د قبر عذاب پڅو الخوري پتو چې میته ځنه نه ساتل شرک ولا صحابه ولا کنزل دمر پلارنا لار نه فرمانی دملما حق په ځمانه نه غنل به او د قشانه د وقته دماغ کي جمع تا ول چې د نور سرګیګه ولاله ته ماته کی اغه سننه چې معصوم نه پي بندي کېوري او اغه سننه چې هغه تش میته زنه ساتي مونږ نه کوي زکات نور کوي دي خلک الله د قبر عذاب ورکوي او د قبر عذاب په فدی ما لریږي کې د مسلمان جنازه مسلمان سلمان جوعان دعاء تعالی او دالانو دعاجانو وختلا او نبی کریم الرسالت والسلام باندې درود و غیره نو د بوت نو شبا چې ګوریش ماقام شو به پخیزه کغه ملمنه شه ابو زرسه علي چې ځان سره بده پښته وګ چې وله راغلي ابو زرسه له هغه فرمایو ورته وکوه چې مې نه وښنه مې کوم نه وښنه صدر پر راغلیم چې پیدا شويرې نو محمد عليه السلام د نواب داوي کړي دا ورته ویلی علي صاحب و تاسو حیدت و ورسېری اغازمره ترځو دی زبېږه خو لا بوسم ما ته مې دا ګمان کوي دشمن نه وي اغه ما ته مې دا ګمان کوي دشمن نه یې خو سبب داګه خو لا بوسم یا ساته چې کله ګور د مکی مشکان ما وګوري په ما باندې خبرت نشي کولې زه که زقریشی هاشمي قوم سړم زما تر شبه نووسه قوم ولارد او دا قوم یو لنې امتې قران شعیب علی السلام له کسان د قوم نو ومنه طارق انزل کړی وې کله چې دا قومه سره دمر وچتني چې ایصا په اسلام باندې راواله کی نور چې د اسلام د اصول سره مطابق سره د قوم سره روانه ده نعمت ته خو کچیر ته ته د خلکو ولې دي چې د اعلی شملګره دي قسم په الله تا وجني چې خلک ولې دي زما تصپلي باندې کوم میخ بتا کوم راټ کوم ته په مزل کوي بالکل سیدا نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو چې ولې دو ته ټکه ایمان راوړو تحقیق مخی کوونه کی څنګه محمد صلی الله علیه وسلم د مخ مخ دروغجن انسان نو ده له حق په دې قوارو کې دیغه په دې اعمال کې دیغه پر ملګر کې الله نور ابن سلام چې محمد صلی الله علیه وسلم وویل دې سپ ایمان راوړو چا ورته ودا ویل وېسماری پر پر عالمین ملکه مل قسم چې دا دروغجن انسان مخ نه دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته لا اله الا الله ورته ویل بے ورته ویلې شي دا ځان سره پټ ساته او خپل عاقل الاړ شامل چې کله زمونږ د غلبینې په پويشوي به خپل ایمان کار کړي ابو جره ابو جره دی هغه چې بیرته وسمار رب العالمین باندې قسم وکړه داخلك ما وښنیم زه د خپل عقیدې خلکو لپاره کار کوم دا توحید دا دی اعلان د دې په معنا مقصد نه چې baseX خلک دین یې چې ګوره کا نو کله کله وکړ پټول وکړ دی دی جې کې دا چې حکمت ورته و نور د عزمت اختر تاسره شته کته مې تصريقي وې کا خبره به دې دی کېشته دینا نو کله بارو و ته ویل شي اي خلق يا معاشر قريش اي قريش هوکې دي لا اله الا الله نيشتري حق دار د دا بندګي شو د رب العالمينه او محمد صلى الله عليه وسلم د رسول دي خلک یو چې دا خو صحابي شو پیرابان دکلي دمر اوالو ابو ذر زله عباس زلاندو کہ ایمان راوڑن دے لیکن نرم شے دے ویسف ما بندا پرے ہوتو تخلاص ایکرم ورتو میرے چھے کدا کو راہ خلی دی چھ پدی بن اسمن لا ری دی قدم مڑ کے زمان قاپلی بے دے پر دا بوسره زله ماناقب ان شاء الله کرے به ورسه به دا بیان کول এদিন ورسه به نور ایمان راوړو ته فلم به عامر او زینت انس علبا ان شاء الله کرے بلی چرشنبه په ورز باندې شو دی او په رب العالمین دې مونږ تاسو سره د محمد رسول الله تعالی باندې نصیب کړي